וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרה לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. ויהי חן, ויקרא אלוהים לרקיע שמים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויאמר אלוהים, ייקבעו המים מתחת השמים אל מקום אחד. ותראה היבשה, ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקוה המים קרא ימים. ויהר אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ. ויהי כן.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 ומילאו את המים בימים, והעוף יירב בארץ. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהימה ורמס, וחייתו ארץ למינה. ויהי כן, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהימה למינה, ואת כל רמס האדמה למיניהו. וירא אלוהים כטוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמינו כדמותנו. וירדו בדגת הים, ובעוף השמים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו.